У безлистому верховіті понорих берестів за шарудів краплистий дощ. Хлоп'ята порозбігалися, покинувши в Одисі два довгі ряди замурзаних варевом тарілок. Узявшись за руки, ми з Мариною бігцем пустилися до бункера. Студенні, важкі, мов налиті оловом струмені падали на її розмаяну за вітром спідницю, прибуваючи додолу. Ой, простогнала Марина, падаючи на сніпки сіна в бункері. Я поцілував її в мокру щоку. Прокопе хлипнув і розтріскався над долиною високоголосий грім. Чуєш, рідний, позмовницьки поклавши на уста пальця, небо склепіло повіки, та з-під опущених вій капали безстанно текли сльози. Шум, спертий пружним низовим вітром, Річка сердито хлюпала у кам'яністи берегі, ніби наближившись майже при вході до бункера. Шелестливі хвилі рухалися чатівливо, мов дикі звірі. І знову дзвінку стріскував грім. Марина здивовано підвела голову. Як довго? Перестає. Хвилі шаснули геть, злива відступила. Ми, повагавшись отдалік, по минулий вигін і горобинним шурхотом підійшли схилом гори в ліс. «Прокопику, як ти жив?» «Скажи ж мені», – мовила Марина стиха. Перебивався Маринко. «Я хочу знати». «Розповім завтра». «Сьогодні». Крутив світом Маринко. Сердився на світ. Заплутувався, виплутувався. Завтра. «Прокопику». Ти можеш собі уявити, що означає «втікати од війни». Почекай до завтра. злива повертається знову. Під цементною долівкою в бункері весело цюркотіла вода. «Послухай», – сказав я. «Посічок? Я тут зроблю перегородку, і в нас буде лазня. Поставлю залізну піч, балію, грім по гурку на Буковинському боці». До бункера хтось наближався. Марина звелася. Я став у дверях. Кроки стихли. Небо над ковшем долини хутко очищалося. Ясніло, за хмарами залишилися зоряні сліди, наче за отарою овець з золотими копицями. «Ти, Миколу?» – гукнув я. За болото до бункера повернули дві тіні. Спалахом блискавки Освітило Миколине обличчя. «Я до тебе», – сказав Микола. «Там щось залишилося перекусити». «Ходімо», – вийшла з бункера Марина. «Нас тут дощ застав». Мельник осівся за столом перший. Марина принесла м'ясо. Вони йли мовчки, дивлячись у тарілки. «Чиновників спекався», – запитав Микола, обтерши цілушкою губи. Сотник виручив, здається, порядна людина. Каже, мені доведеться перед селом світити лицем. Видно, отоберяться надовго. Надовго, озвався Мельник. Замок окупували? Микола зиркнув на Мельника. Якби заставили, довелося б зараз задовольнити Льохом. Що там? Для тебе сотник – чоловік порядний, а для мене? Мені пора, Микола. Мельник згорнув у четверо рушник, щось міркуючи поклав проти себе. «Дозвольте дітям сухарців взяти», – звернувся до Марини. «Прошу, беріть». «Звикли, – ніякого, – сказав він. – Колись день мене нема дома, то мушу повертатися з гостинцями. Це ніби відкупне. Беріть більше». Провівши мельника, Марина постелила нам з Миколою на ліжку – а сама забралася у хачину до Ладихи. Кепські справи, пробурмотів Микола. Криж має розпорядження провести арешти. Гривастюк нашептав. Микола закивав головою. Гривастюк до чогось готується, якийсь політичний капітал збирає. І розумієш, має в повіті сильну підтримку, де ще в селі розквартирований гарнізон, а сюди спровадив. Стрільці позакопували трупи, пустили поголос, що це натворили комуністи. Але чогось не ворушаться. Побачимо. Видно на поверхню, як олива на воді.